Ось лісі відмовилася від своєї частки спадку. «Мені не потрібні ці гроші», – написала вона просто. «Я не можу їх прийняти. Роздайте їх бідним людям, які живуть у тому страшному місті». Ось до чого дійшла вона зі своїми дивацтвами. «Далі вже нікуди». «Брати вирішили поговорити з нею. Не можна сидіти, склавши руки». Треба спробувати зупинити це безумне нехтування власними інтересами. Сильно схудла, і усе ще чарівна Алісія зустріла їх дуже покірно, але вперто стояла на своєму. Ні, я справді не можу. Я стала б просто нещасною. Ці бідні, змучені люди, це ж вони створили для нього все це. Це жахливе місто. Я не можу. Гроші постійно нагадували б мені про них. Будь ласка, не говорімо про це. Мені і так дуже добре. Щоб достукатися до неї, вони малювали їй похмурі картини. Старість, злидні, притулок для бідних. Усе марно. Вона не погоджувалася узяти гроші. 40 років їй було, коли вона відкинула цю саму долею послану допомогу. Сорок років і жодної надії на шлюб. Скадамур так і не дізнався достеменно, чи збиралася вона коли-небудь заміж. Чи сподівалася, але мав власну теорію. Він вважав, що джерело всіх її диватств – незадоволене статеве почуття. Цей останній її безрозсудний вчинок здався йому настільки чудернацьким, що він став її просто жаліти і більше... Не уникав. Навпаки, почав частенько заходити до її самотнього житла, випити чашку чаю. На дядьків спадок Скадамур купив і відреставрував гарний старовинний дім на річці Ерон і тепер жив усього за п'ять миль від Алісії. І вона заходила до нього несподівано. Після своїх звичних мандрів з'являлася у домі, тримаючи в руках польові квіти чи папороть, Інсемперед представила їх у воду. Завжди ходила з непокритою головою, і майже всі в окрузі були переконані, що вона не сповна розуму. У ті дні художники тільки й говорили про Водца, і рідко яка зустріч за лісією обходилась без суперечок про знаменитого символіста. Сам Скадамор Водца не визнавав, обурювався неточністю його рисунку грубими алегоріями. Алісія ж зі своєю звичною пристрастю вперто твердила, що він великий художник, бо намагається передати самодушу явищ. Особливо вона любила картину, названу жіночим ім'ям Айріс, тобто веселка. У цій картині дивній і примхливій справді було щось схоже на неї саму. «Так, звісно, він зазнав невдачі», – казала вона. Він прагнув неможливого, прагнув усе життя. Ах, не можу терпіти твоїх ярликів, діку. У чому в них сенс? Краса надто величезна, надто бездонна, бідолашна Алісія. Часом вона, право бувала, виснажливою. Він і сам не міг до пуття сказати, як сталося, що восени 1904 року вона поїхала з ним за кордон у Дофіне. Це було просто жахливо. Ніколи більше в житті він не візьме з собою людину, яка в люті морози відмовляється повертатися додому. Те місце було, здавалося, створене для художників. Скадомир у маленьке шато біля підніжжя гори і оселився там із дружиною, старшою донькою і Алісією. Він був цілковито захоплений роботою намагаючись застосувати свою прославлену манеру до нових пейзажів із їхніми коричневими, туманно-блакитними і сірими тонами, і милуватись тими пагрубами та долинами, йому вдавалося лише уривками. З маленького, всипаного гравієм майданчика перед флігелем, переобладеного на майстерню, Відкривався захопливий краєвид на стародавнє місто Ді з черепичними дахами. У променях вранішнього сонця і на заході ті рожево-жовті пласкі дахи іскрилися унизу, а поруч м'яко-голубіла звивиста дрома, і на вкритих виноградниками схилах чорніли підстриженими пірамідами кипариси. Він писав безупину. Чим займалася Алісія, ніхто достеменно не знав. Але, повертаючись додому, вона захоплено розповідала, що бачила. Про людей, про тварин, про все. Улюблене її місце вони відвідали разом. Це був напівзруйнований монастир високо на горі Гланда. Вони поснідали в тому чарівному відлюдному куточку, де ще можна було б впізнати старі русла джерелець і ставки, де зберігалися рештки давньої каплиці. Щоправда, теперішній власник усе пристосовував до господарських потреб. І раптом Алісія пішла, не дослухавши їхніх захоплених вигуків. І вони ніде не могли її знайти, аж поки не повернулися додому. Здавалося, їхні гучні захоплення їй неприємні. Додому вона принесла гілку з золотавими ягодами. Як вони називаються, ніхто не знав. Ягідки були майже такі ж чудові, як бруслина на кам'яній огорожі. І до нього прийшов четвертий спогад. Різдво. Люті морози. Кожне деревце навколо маленького шато вкрилося інеєм і виблискувало в світлі зірок, мов усипане вишневим цвітом. Чорне небо над побілілою землею було всіно безлічу зірок. Гірський вітер різав, мов бритва. А далеко внизу, в маленькому містечку, тьмяно мерехтіли самотні жовті вогники. Казково прекрасна була ця ніч. Цілком у японській манері. Але ж який лютий холод. Більше ніж п'ять хвилин на терасі ніхто не витримав. Ніхто, крім Алісії. Це химерне загадкове створіння. За жодну ціну не хотіло йти до хати. Він двічі виходив до неї то з шалю, то з пледом, просив, вмовляв. Коли він вийшов у її вже не було. Уникаючи нових суперечок, вона навмисне подалася кудись, щоб і далі стояти на морозі під закам'янілими зорями. А коли нарешті повернулася додому, ледве трималася на ногах. Вони намагалися змусити її хоч трохи випити коньяку, щоб зігрітись – та де там? За два дні вона зляла з двобічним запаленням легень. Минуло два місяці, поки вона підвелася з ліжка. Бліда тінь колишньої Алісії. Відтоді її здоров'я вже не відновилось. Вона ковзала крізь життя, мов, привид. Шалений привид. Зникаючи бозна де і повертаючись з рум'янцем, що палахкотів на зів'яли щоках, і з розвіяним сивим волоссям, і з черговим трофеєм у руках, квіткою, листочком, пташкою чи крихітним м'яким кроленням. Вона більше ніколи не писала, ніколи навіть не згадувала про живопис. Скадамори змусили її перебратися з котеджу до них, вони просто боялися, що вона заморить себе голодом. Вона ж так часто забувала про все на світі. А ці ягідки? Щоб дістати їх, вона цілком, можливо, ходила вранці до криддяного кар'єру, захованого від вітру серед пагорбів і відкритого для гарячого сонця. Сім миль туди і назад. Коли важко повірити, що вона може пройти і сімсот ярдів. І цілком можливо, вона ще лежала там на росистій траві, дивлячись у небо. Він раз застав її в такому стані. Бідна Алісія. Подумати тільки, що колись він був ладен одружитися з нею. Загублене життя. І згубила її любов до краси. Але хто ж міг подумати, що щось таке невсяжне, здатне так зруйнувати жінку... Позбавити її кохання, родини, материнства, слави, багатства і здоров'я. А між тим, Борони Боже, саме так воно і сталося. Скадемор щиглем збив чотири рум'яні ягідки з огорожі. Сонячне сяйво, молочно блакитна течія, Лебідь на тлі бурих хохлатих очеретів, Далекі кридіні пагорби в туманому серпанку, Ось вона, краса. Так, але, чорт брей, треба ж знати міру. Міру! І повернувшись спиною до того пейзажу, який уже стільки разів писав у своїй знаменитій манері, він увійшов до будинку і по розкішно відреставрованих сходах піднявся до себе в майстерню. Простору зі світлом із трьох боків, з велетенськими вікнами і усілякими одосконаленнями що дозволяли регулювати освітлення. Незавершені етюди розчинялися на тлі стін, пофарбованих у такі м'які тони, що вони здавалися зітканими з повітря. Готових картин не було, їх надто швидко розкуповували. Він підійшов до Мольберта, і в око йому впала кольорова пляма, гілочка бруслини у глечику з водою. Готово. Можна писати. Вона і поставлена так, що на неї падає м'яке сонячне світло, і ніжні барви світяться, і на ягодках блищать крапельки ще не висохлої вологи. мить він чітко уявив собі, як виглядала сама Алісія, коли принесла сюди цю гілку. Прозорі руки, сяючі очі, скуйовджене сиве волосся. Видіння зникло. Але чому ж вона все-таки принесла гілку сюди після того «Господи», що вирвалося з неї з таким жахом, коли він сказав, що ці ягоди не завадило б використати в роботі? Може, вона хотіла цим сказати бачу, я була такою грубою?» Їй-богу, вона просто зворушлива ця бідна фанатичка. Ягоди-брослини паленіли в сріблястому блискучому глечку, чітко вирізняючись у сонячному промені. Здавалося, вони торжествують. Що ж, кому ж ще радіти, як не їм? Втіленню того, що згубило, чи, може, врятувало людське життя. Алісія, до чого вона себе довела? І все ж йому не дано знати, яких таємних захоплень вона зазнала з тим своїм безплотним коханням, красою, при світлі зірок, усяві сонця в місячному блиску, в полях і лісах на вершинах пагорбів, на берегах річок, квіти, політ птахів, шепіт вітру, мінлива гра світла і кольору. Все, що доводить до розпачу людину, яка вирішила на цьому заробити, вона брала і обіймала бездумно, безцільно. І була щаслива. Хто насмілиться сказати, що краще в житті дісталося не їй? Хто? Бруслина. Яка з гілочки з кількома ягідками і скільки сумнівів вона в ньому розбудила. Та що ж таке ця краса, якщо не поєднання певних форм і кольорів, що надає речам додаткової вартості, підвищеної вартості на людському ринку? І нічого більше. Абсолютно нічого. А ягоди-брослини все паленіли в сонячному світлі. Ніжні, недосяжні. Взявши палітру, він змішав на ній темно-червоний краплак, Білила, ультрамарин. Але що це? Хто зітхнув у нього за спиною? Ні, нікого не видно. А, чорт забрай, подумав він. Це ж не серйозно. Я не кращий за Алісію, їй Богу. І він узявся писати у своїй знаменитій манері гілочку бруслини. Текст читав Ярослав Макеев.